Нагадала тітка Катя, ніби справді я забувся, чого сюди прийшов. На третій тарілці лежали шматочки грамів по 50 хліба. Один шматочок, норма в листопаді грудні, 41-го і у січні 42-го. Отримаєш ту пайку і не знаєш. З'їсти її одразу... Чи по крихті? Амо присушити на вогні, Щоб хурмітіло на зубах. Коли хліб підсушиш, Скибочка зменшується вдвічі. Хоч їж, хм, Хоч дивись. Тітя Катя одійшла І зупинилась біля буфета. Скрестивши руки, Застигла ніби на чатах. Щось у її постаті Було дуже схоже на мою бабусю. Бабуся теж частенько стояла біля печі, дивлячись, як я зголоднілий, приходив зі школи, сідав за стіли, їв те, що поставила нею ж зварене. Про що вона думала? Мабуть, про те, що буде на білому світі, вона часто казала, білий світ, коли онук виросте. Чи живати зараз бабусю? Чи живі, ви рідні мої, мамо, брати? Коли ж літа сьогодні у вас перша ніч без німецьких окупантів, мабуть, не досну вам зараз і думаєте, звичайно, про мене, як і я про вас? А про що мріє ця чорнява із севиною на скронях жінка, дивлячись на мене? Дивиться так, немов ми давно знайомі. Може, про сина або про зятя чи чоловіка, який на передовій, на фронті. Та ось я підвівся і подякував. Тютя Катя, погасивши світло, побажала доброї ночі. Підкріпився, зустрів мене на порозі Василь. Тепер на бокову до восьмої ранку і тебе не ставить будити ані днівальний, ані старшина. Судячи з цих слів, я зрозумів, що Василь був із рядових або сержантів, хоч і вдаватиме себе лейтенанта. Василь щирий, що не завжди добре у скрутній ситуації. Микола одразу ж засік Василя на старшині і Днювальному, посміхнувся, мовляв, «Простота ти, Васю, крамник, а не розвідник!» Я ліг на ліжко, укрившись простирадлом. Голові незвично м'яко. «Що, не спиться?» – за хвилину спитав Микола. Все думаєш, як буде тобі там, за лінією фронту, коли закінчимо навчання?» «А завтра не смілюсь написати своїм листа», – відповів я. Чому насмілюсь? запитав Василь. Вже двічі писав відповіді ніякої у перше у травні 42-го, коли наші розпочали наступ під Харковом, а вдруге, в лютому нинішнього року, і обидва рази наші відступили від Харкова. Не спиться, бо вони теж думають про тебе. Хіба думать ті радіохвилями долинули й сюди? «Нам з москвичем легше. Ми не втратили зв'язку з домівкою», – сказав Василь. «Хочеться вірити». «Ну, як там Москва?» – запитав я в Микола. «Мені ще не доводилось бувати в столиці». «Ось, злітаємо в тил, дадуть нам відпустку, і ми махнемо на кілька днів до Москви», – відповів Гадаєш, нам ще відпустку дадуть? А чому ж ні? Я перевернувся з боку на бік. Давно не пам'ятав, що був так насичений подіями день, як оцей, 5 серпня 43-го року. У голові безладний рій думок. Одна напливає на одну, а її вмить старає інший спогад або погляд у незвідане майбутнє, яким є отой Тио, звідки Микола збирається їхати прямо в Москву,